Не було мені тоді легко. Був я гетьманом без перемог, не відзначився ще нічим. Навіть орда, яку так щедро пообіцяв на всічі, не з'являлася перед нашими очі. І ніхто й не міг достоту потвердити, була вона чи не була. Довкола мене ставало ладурювати шепіт, а тоді залягла загрозлива мовчанка. Треба було будь-що зламати, Цю страшну тишу, розбити її, наповнити голосами, коли й ненадії, то бодай голосами роздумів, сперечень, непокори, Бо в тиші непорушності очікування смерті загибель всіх найліпших намірів і моя власна загибель. Щодня у своєму простому, далекому від гетьманських розкошів наметі збирав я раду, питав, як ліпше, що маємо робити? Гарячі голови знали одне – бити, бити, бити. українців завжди було надто багато гарячих голів. А тут біля мене, здавалося, зібралися вони чи не з усієї землі. Не хотіли чути ніяких слів перестороги, не мали терпіння ждати, рвались з добиятики, вірили в свої сили і з не хотіли нічого більше знати. В кого попереду життя, в кого смерть це їх не обходила, Бо смерть усіх — всіх – це доля, неминучість і приреченість, а життя в битвах. Що може бути прекрасніше? Я ще не почувався справжнім гетьманом, мудрим і справедливим хранителем правди, тимчасовість тяжила наді мною. Рівність з усіма давала й силу однакову, але не таку, що підняла б мене над усіма до неосяжності і неприступності. Я вмовляв, переконував, Може, благав навіть, Плакав і сивів Ночами в самотині І розпуці безсилля. Однак твердо стояв, Не піддавався гарячим головам І розхристаним душам, Відаючи, напевно, Що навіть один Необачний вчинок Занапастить всю нашу справу. Чи ж я міг Допустити? Мав стати греблею, Перепоною лягти впоперек дороги, власним тілом захатити всі божевільні джерела людської снаги і завзяття. І дождимо вістей від ганжі, вспокоював я своїх полковників. Ти ганжу відіслав, аби вкороти нам руки, мовив нечай своїм тяжким упертим голосом. Скажи йому, кривоносе, просив я Максима. Що казати? Тримаєш на вістях весь степ. «Скажи всім, що там і як. Кривоніс не хотів ставати ні на чию сторону. Казати можна все. А можна обійтися і без слів. Не моя правда темно насідав на мене не чай. Доки сидітиме у степу. Вдарити на паніві, злизати їх, як лизень. Вже ти бив, той що? питав я. І молод не за одним замахом залізе, сплющи. Не хочу щоб наш люд теж сплющувався. «Що ж ти хочеш, гетьмане?» «Гетьманів не питають, а ждуть їхнього слова. «Ти ж твоє слово, гетьмане?» «Я не бав слова. Я ждав». «Чого? Звідки? Від кого? На що сподівався? Чого чекав?» «Молодий Потоцький з Шемберком». Мали надії на гетьманів коронних з військом, які могли колись прийти, а я, коли б і хотів, то бігти до мене, то не знав, де шукати. І тоді, як вийшов я з Січі, згинули про мене всі вісті. Ніхто не знав, де я і що, де шукати мене і чи слід шукати. Тепер тільки я сам міг подати про себе голос. Як же подати? Тільки з витягою. Щупли своє військо, я ще поменшив, й пославши ганжу з його верхівцями понад Дніпром зустрічати байдаки з реєстровими козаками. Не для боятики, бо що може здіяти кілька сот кінноти супроти трьох полків реєстрових? А щоб умовити наймане козацтво, якому однаково ж король не платить он скільки років, не пливти до кодака? А вийти на берег, побити своїх старшин і прилучитись до повсталого козацтва і до його гетьмана Хмельницького. З Ганжею послав я свого Савула Демка, звелівши йому твердо не допускати полковника ні до яких биятик, а всіляко спихати до перемови, бо знав, немає людини на світі, яка змогла б вистояти в перемовах перед Ганжею. Власне, він сам того не віддав, і щоразу притмом рвався до самоборства, чи топіший, чи кінний. Одразу ставав негець і завжди перемагав. Але вважав, що перемагає завдяки силі і сприту. Насправді ж, все було інакше. Ну так, був дуже важкий, вмілий володінні білою зброєю. В малому його тілі було зібрано так багато сили що стачило б її, може, на цілу сотню людей. Та справжня сила його була не в міцних руках, не в широких плечах, не в нестомності і залізній витривалості. Бо скільки таких людей довкола? А в його очах! Хто знає, які боги ліпили ганжу і споряджали його, пускаючи в наш світ непростий, але зробили вони так, що до його сухорлявої, міцної, як корінь статури, до чорного, як кінська грива волосся, і чорних, як ніч брів, дали очі неймовірної синєви. І коли цей чоловік дивився на тебе, то забував ти сам себе. Відчуття було, ніби немає в тобі ні кісток, ні тіла, і вже й тебе самого немає. А є тільки рабське безвілля і бажання сповнювати всі веління цього чоловіка з несамовито синіми очима. Такий чоловік –